Porcul și stejarul Sătul de gindă și aproape de ghiftuit și îndopat să crape, se întinse porcul ca un domn și trase, sfărâind, un pui de somn, fără să aibă grijă și habar, la umbra în belșugatul stejar. Când s-a trezit din vis, buimac s-a pus să scurme la copac silindu-se din grohăit și rât, să-i treacă până în noapte de urât. – Ce faci acolo nătăfleață? – l-a întrebat o cioară maisteață. – Tot dai cu nasul sub tulpină și ai să ajungi cu el în rădăcină. Ce streche îndrăcită te apucă să te proștești așa, că pomul se usucă! – răspunde porcul. – E, și dacă? Usuce-se! – să nu-i rămâie cracă și piară de poftește pe vecie. De asta o să-mi pese mie. Eu să am numai ghindă grasă, de altceva nu-mi pasă. O voce s-auzi, ieșită chiar din ramurile de stejar. Dacă te lasă gușa să te uiți în sus, Ai să pricepi cecioara de-alăturea ți-a spus. Ne Ginda ce te ține gras și obraznic vine de la mine. Și prostul, ca și porcul, orb și trufaș, în jură tot ce știință, sfat și învățătură și pe învățați. Și nici nu simt că vor să se îndoape pe doar cu bunul rodul lor.